Salatu wa salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa nwana Allah njëllu ala falëndarojmë Dhe vetëm për të ndimë dhe falë kërkojmë Nërsa lavdatë dhe bëkimët të Allah qërshëm i Muhammeden s.a.llu alaihi wa sallam i familjen shokët dhe të qëtëta që ndjekin këtë rrugë dhërëndri në funë të kësaj bote Të nërëlazër Pas një uhtime me ajetë të Quranët dhe regulatë nërmalishtë jo të gjitha, përë zjedhura, kemi përfunduar e dhe sot dhe të rejtimin e këtë si të të sikli dhe së dhëtë të të të të të gjithojmë në një në uthëtëm të ri, në kuadrë të asaj që të përfitojmë për asaj që në kamësuar Allah u Gjallahu ala dhe në akaline të rëshëkimi pejgamberi sallallahu aleyh usallam. Të gjithamësime tonë, Normalishtë si dhe në rrëth asaj që këtëhon Zoti Gjellewala dhe në kam porësit pejgamberi aleyhi s-salatu us-ra. Andë duke pas për asyush që të me pas një udhëtim të tot me ajetë të Koranit, me mësime të fjallës Allah Gjellewala, kam vendos që udhëtimi rëdhëstjat nga sunet i pejgamberi aleyhi s-salatu us-ra. Që në në njërë teorike për dhe praktike të bashkojmë mes këtëre dy burimeve, Ço zot xhallahu ala i shpallët dhe na ndroj me to. Normalisht suneti pejgamberit alayhis sallam është i gjerë dhe ka mësime të shumtënte dhe ne gjithmonë sillemi rreth këtyre mësimeve. Por edhe me marr njëri vazhdimisht nga mësimet e fjalës së Allahu xhallahu ala dhe fjalës së pejgamberit sallallam, këtu është burime të pashtershme, gjithmonë dietaret kanë pas çfarë të marrë dhe çfarë të përfitojnë do situat që njerëz ballavaçohen me to çdo rrethon që ata gjinden te gjithmonë boran nga këto burime një zgjidhje, një udhëzim, një mësim, një porosi që t'i hapë ja përshtypjen çfarë e kanë dëgjuar, t'i hapë ja përshtypjen çfarë raporti ja e kanë dhënë këmsu, edhe pse ndoshta është ashtë me 10 herë që e kanë dëgjuar, po e kanë mësuar apo e kanë lexuar. Kështu është Fjala e Allahut alaa dhe kështu do mësimi pejgamberit aleyhisal, borëmi pa shtrëshum. Vazhdimisht do të thotë prodhon mësim të ri. Vazhdimisht më pa në në në jap provoj atë reja, udhëzime të reja kështu më radhë. Jeta e pejgamberit alaihi salatu wasallam nuk ishte vetëm fjalë, por ishte edhe mëngjarje me udhëzime, me gjithë sprovat caktuara që të gjitha këtu do të thotë të mbikëshyrëra dhe të udhëhequra me mësimet e Muhamedit alaihi salatu wasallam. Ande edhe kur, kur marim hadith dhe Muhammed it Ali Isam, ne jemi ne furimune sunetit e ti. Por edhe kur të rejtumë në një një njarë taj soj kohë, tësirën e ka udheqë dhe i kam bikëshyrë dhe i ka dhenë porosit e veta pejgamersëm, edhe të rejtumë në sunet në pejgamirit it Ali Isam, me dhe me kështumë aradha. Dhe janë të shumë të njarët, është një njarë që njëherë e kam trajtuvar mati dhe duke me nduar për situatën dhe rëthanat që pokalojmë, do si, individa, si, besimtar, si shoqëri, Mendoj që është rast i cili gjithmon, gjithmon ka ven dhe ka hapsir që ka të thua të rëthijatën Bëhet fjallë për përvojnë luftës e Tebukut dhe mos shkuarje se disa njerëzën Tebuk Respektiveshtë rast i Kapi bin Malikut radiallahu ta'ale anhu I cili nuk ka shkuar në këtë betej është në rast i gjatë Me të vërdim e përvojat shumëta, me mësimet shumëta Që mënëj gjithdo kush përneve koku e gjen veten kokut një gjitët në këtë ngjarje madhështore që kanë dhënë në kohën e pejgamberit alayhisallatu wasallam. Ngjarja është e gjatë, do të mundojmë për çdo takim të shpûtimi nga një pjesë e kësaj ngjarje dhe të përcjellim porositë e asaj shkputjeje që ka me këtë ngjarje. Por shkurtimisht që mos të tash kaloj në prezantim total tek së ngjarjes është shumë e gjatë, bëhet fjalë për një rast në kone pejgamberit Alehi Sera Tosam. O lërmua, i tërguar i Alehi Sera Tosram, se do të sulmohej në Medina. Dhe kishte plane do të të që normalisht të shkatrohej, të shkatroj aje që i të ndërtuar në Medina. Dhe për më slejuar që të afrohet të armiku dërën Medina, pejgamberi Alehi Sera Tosam vendosi që del me shok të ti largë Medines. Dhe kjo është e largësi jo e vogël, bër atë kohë që shumë më madhe, bëhet fjall nga Medinja është afër 900 kilometra. Do thotë në atko ishte një largësi bëjë gje madhe dhe gjithashtu rastisi që kjo ngjarje të jetë në muajt e vapës. Do thotë nëse llogaritëm muajit toni bie diku në muajin korrik dhe apo muajin gusht, ku vapa në shqetir në ato vënë është në kulmin e saj atë. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem për këtë shkuarje bëri përgatitje të posaçme. Mirpo ishte një problem Se në këtë periudhë kohore, materialisht shteti pejgamberit Alisam nuk qëndronën të mirë Andaj u detyruan edhe vetë ashabët të mobilizohen gjithkosht në format të veta Të pregaditën që të marin këtë rrugë Kështë e njerë që nuk paten deve me veti, nuk paten as armë të marin me veti, as asgjë Dhe të gjithë nuk patë mundësi të uafronte edhe mundësin pejgamberit sëse për të i marë me veti Ma dje për shkum kurani këtë njëjarje se kishte njerëz që vinin dhe lutonin tek pejgamberi vetëm për keqardhën e Sunvin, nuk kanë me çka të bojnë, por edhe pejgamberi vetëm nuk kishte mundësi të bënte zgjidhje aftë. Megjithatë, në një farë mënyre u kompletuan në atë mënyrë që pa të mundsi. Do thotë dhe u nesën për në Tebuk. Në këtë udhtim të gjatë, në këtë udhtim të largët, plot prova, plot sfida në një shkuarje që ishte do të thotë edhe e vështirë për ata, edhe për kuhun, por edhe për Rrethonat e të të gjith, kësaj mërad shkuan në Tebukah. Por jo të gjithë, jo bashkëjtë të kësaj. Thaish kishte njerëz të cilët nuk shkuan si pasojë mungesës së mieteve, por pat të tjerë që nuk shkuan si pasojë mungesës së gatishmërisë për t'u përgjigjur thirrjes së pejgamberit aleyhis sallatu wasallam. Dhe shkoi pejgamberi sonë den këtu thim, pat më vërtet përvojë shumë ta gjatë rrugës, u ndalen disa herë pa ndjorë, pa tregime, posa arritën në Tebuk atje, edhe atje pa dyshë interesante, do tash i Allahu xhatulle ora nuk nduodhi asgjë, nuk pat luftë, nuk pat betej, u siguroa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk kishte diçka rrezikshme, qëndrojnë Tebuk 19 ditë dhe u kthye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për në Medinë. Posa u kthye nga kjo udhtim i gjat në Medinë, e kishte lën kujdestar në Medinë Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, që ai të kujdeset për Medinën. Në munges të përgamberit a.s. Sala. Mirë po, kur u këthi përgamberit Medina, ishte ihidruar, do të atë, për ata që nuk ju përgjegjen, nga që si ishte kohë rëndësishme, do të atë, si kur që deni në sprovan të lashe, njerë du t'jen bashkuvar, dhe duhet t'jen krah njëri tjatrit, dhe në që zë di kush, do të atë, në në kuota të, të larës së provave, aty të zgjonën, apo duhetim se kontestuohet mërcia e tij, kontestuohet afërsia e tij, kontestuohet dashuria e tij, gjasë këtyën situata kur tashmë është rasti me treguse, ai imit sinqert, ai imit vërtet, apo duhemi si duhet e kështu respekt, Sallem, të të e me radhën. Then kut for kim teksoj dashurinë e këtij respektit dhe këtij lojaliteti, pejgamberi sallallam do thotë, priste peñjën svarçutimet e tyne, pse s'e ardh. Gjasë nuk kishte kuat mirë me kët kur unes kishte tira obligime dhe kishte tira telaşe, por tashmë kur u kthy, rreziku që ishte kaluar, tashmë ishte më, më në pozitë të mirët me këtë problem. Nga se si ky ishte problem shoqëror. Poçi njerëzit mos më qenë të gatshëm, do të thotë të përkrahin një tjetër të ruajnë vendin e tyre, kjo është problem. Dhe vënin shumë nga ata që kanë bërt dhe shumë nga ata që s'i bërt, realisht ishin nga kategoria e njohur të Medinë, kategoria e atyre që ishin do të thotë hipokritë. Njerëzit u sinqertë. Dhe padyshim ata nuk skuqeshin fara që, që të vinin tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe që të prezantonin argumente të rrajshme. Kan pas kët kan pasat dhe i dërguari alaihi salatu sallam nuk ua kontestonte argumentet. Nuk u thonte pse po gënjen. S'do absolutisht. E dëgjhten nga ata një argument dhe mjaftoi me të jashtë me tyne. Po thosë këtë ke pas arsyet rrequt, shka i lirin. Nga se tek fundit gjykimi përfundimtar nuk bëhet në këtë botë. Të mund është me e mashtrudi i ken, me e gënyat, e kështu me radhë, mundi me të shtirë, me të themi Mirë, po që fari themi, Allahu gjallora ditë në takimin me te ta, Dha i donë të pegameshëm që këtë të ruante Dha që mos të bëhet ajë gjukatë si supram në këtë dunja Por të mjaftoj me arsutimet e jashmet e njerëzve Ndërsa gjukimin për fundimtar të njerëz e të alin të zotit e tyre Allahu të barake vë taala Por jo të gjithë ishë në kështu Stranga ashtëp të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që nuk patën mundësi më sku, realisht nuk u përgjigjen kësaj thirrje, vendosen të jenë të sinqert. Një nga ata ishte Kapi ibn Malik dhe dy shokët e tij, vendosen të të jenë të sinqert. Mos të sillin arsyetime edhe pse patën mundësi. Do të nuk u mungon retorika, nuk u mungon të shkatësia, nuk u mungon të arsyetime. Nuk ku të asë Në kuptim të thotë që edhe ata të sillin një arsyetim Mi përvendosin që Most ta, ta përcilin gabimin me gabim Apo most ta fuqizuin shkirin me shkirin Andaj vendosin që të shkujnë të këpigamberi sot sëlem Dhe të të dërzohen E shkujnë të kaj dhe thënë Oj, dërguar e laud Nuk kemi pas asë një arsye Absolutesht Vetëm neglijenca, pa kujdesi Në ka përë që most të përgjigjemi një ato E kur këtë ngjë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të thotë nuk sonnën arsye, por planuan për shkelën, planuan për gabimin, planuan për mos përgjigjen. Atë pejgamberi son tha, atë ju pritet derisa Allahu xhallahu ta zbrat diçka lidhur me këtë çështje. Asnatku ishte ku ashpalljes, ishte kjo ashpallja ende hapur, andaj për shumë çështje që ndodhin në kohën e pejgamberit alajhi sallallahu alajhi wasallam, shpëshara i dërguari alajhi sallallahu alajhi sallam e e shtynte vendimin derisa të vinte ashpallja. Prit dhe vjen te shpallja, vjen tai te qallahu xhela wala se ran te cfar do te bëjmë, këtë citat, çfar do të bëtem me këtë ngjarje kështu më radh. Në këtë rast, do thotë uh mor vendim që këta njerëz, si mos disiplinore, as mosa desnjurion, kërkuara me marr ndaj njerëzve që kanë shkel, kanë shkel rregullin, kanë tradhtuar shoqërinë. Ne pygameës në përmeruç shoqërinë, da për më dërgumë me sorder me të çarta se kjo është punë serioze. Nuk është punë e thjeshtë në nërmori masat disciplinore, ndaj këture njerëzve. E këture masa ishin që këta njerëz të bojkotohen në shoqëri një bojkat edukativ, realisht që ndërgën të mesajët e qarta edhe për alë shoqëri, për, për njerëzit pas tjyre. Në këtë bojkot gjati 5-10 dit, ishte imbushën me nxarje, me raste, të jetë interesante, do të që ne do të mundojme me isharu shkëputje pas shkëputje, rast pas rastje. Deri sa do të thot më të vërtet ka bië radiyallahu anhu në, në forma të ndryshme, por qendroi stabil, qendroi do të thot i disiplinuar përballojse masat që e përcaktoi më i dashuri i Ti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Deri sa zbritën ajetet e fundit të surës Toba ku Allahu xhallahu ala i dha fund këtij bojkotit dhe i dha fund kësimse, u arrit qëllimi u dërguar mesazhi i porosia dhe Allahu xhallahu ala shpalli në ajet kuranor, u ka qisë pranuar pendimin, u ka qisë pranuar kthimin dhe tashmë duhet të kthejë situata në normalitet. S'ka nevojë të jetë kjo gjendje jashtëzakonshme asku bojkot, mirë, po i kthimi në normalitet pas një periudhe të caktuar të kësaj masë disiplinore apo. Dhe tërë kët rast, do thotë, e ka transmetuar Vet Cap ibn Malik apo? Vet ai natkuptim protagonisti i këtij rasti, vet ai që ka qenë, ai e ka transmetuar kët rast, andaj e bën shumë interesant nga se vet aiço shprek me kët e ka transmetu në detaje të ratë çka ndodha atë. Atë dukep pas para syhte drollose ka shumë dobi pe kësaj, ngase është problem shoqënor, është problem shoqëror dhe si e menaxhojë i dërguari Alicum kët problem shoqënor, dhe si utrazuam me dinjë këtë moment, të gjitha këto kanë provokuar dietarët që mos të mbesin do të thotë disi të pa interesuar për kët rast, andaj kanë marrë ka drejtu në mënyra të ndryshme duke nxirr do bie, duke nxirr domthonë uh, përfitime për huajt shumë të që do të munduemi inshallah, sikur të thash, uh, takim pas takimit ta shpalosim konformsojmë që neve na duhet, do neve na përshtatet, ka të thash do vitan të shumta, ndoshta ne merr me 10, me 10 takime nuk mund të përfundojë ato që dietarët kanë për marrë lidhje me këtë ngjarje apo. Por thash do të munduhen atë që të përzihen nga ato që kanë lënë dietarët dhe na ka mbsur konfirmason që neve në përshtatje dhe neve na duhet. Ky rast tonëzor padyshim se për sill tash mesazhe të shumta, për sill mesazhin se si dërguar i Sallallamen xhantë me krizat, dhe kjo është shumë rëndësishme se um mobilizuo shoqëria në përgjysë që të evitojë një problem dhe një krizë shoqërore. Në katroski, në këtë ngjarje kemi rasin që të njoftohemi edhe më qëndrueshmëri dhe stabilitetin e sahabët e pejgamberit alayhi sallatu wasalam. Çfarë ishte për ta sprovë realisht. Si ata kuptonin krizën, sprovën. Përsa gjithashtu do të thotë do të chuim edhe gjendën e pejgamberit si e pretendon ta ai kur citoj a ishte let për ta, ishte fështir për ta, si e përreton të aje dhe këtë mënyrë disiplinore. Aja ishte realisht në atë mënyrë ingurët për posaj, a preke dhe aje nga kjo. Posaj të shojmë edhe si tentuan edhe armesht të pejgamert me keqëpërur kësituatë për ta shtuar destabilitetin shqoqëri e kështu më radhë. Por edhe do të shojmë nga dishmërinë asë hamëve të pejgamertë, samë që për kondrivendimeve të tila, në besnik pegamberit s.a.s. nga se dashkuria për te, respekti për te, bindjen e te, besim në te, ishin në bimet në tyre, ishin mbi në bimet, në të reshin e tyre e kështu mëradh, dhe këto gjitha praktikën ishti dëshmua në asapte pegamberit a.s.a.s. e përasi e njëarje e dobit shumë ta që me le në allohu do të kena mundësi të shosroj me to gjatë këture takimeve në të ardhëmur me le në allohu gjelë le u ala. Tregimi filan do të në mënyrë interesanta, duke u inkaduar në këtë nxarja dësa njerë që nuk ishin këtë nxarja. Por djetarët qëllimisht i kanë përmendur në zingjin e transmitimit, për të përcilot gjithashtu mesajë që nga filimi i transmitimit, enda pa filuar nxarja. Ka Bibli Malik ishte ishtuar në mosh, dhe tashme ishte verbruar, dhe të kështë umërt pëmërit, dhe djali ti, Abdullahu, ishte nga bit e ti që Mirej me kujdesi për babën, apëta Do të e për cilë të gjami, e merte nga gjamia Dhe kujdesi për cilat nevoj që e kishte si njeri, apëta Dhe Abdullahu realisht e kishte një djallë Abdullrahmanin Abdullrahmanin ishte njip i kabit, radiallahu ta'ala në hofën Andaj Abdullrahmanit të rësmëtan nga baba i ti Abdullahu E Abdullahu nga baba i ti kabit, se kabit radiallahu ta'ala në hofën u kishte treguar por rastë të mos pjesëmarës luftën e Themukut, do të thotë. Do të thotë, tregim familial. Kjo është interesante. Është tregim familial që familja pasaj e transmetoi këtë ngjarje. Dhe çik këtu dietar ka filluar me nxirr disa dobi që do të munduim shkurtimisht më shkur të i përmand, para sa do të më filluam të kalu realisht në tregimin e ngjarjes. Të ndodhem vëdor në kuadrimin e Abdulrahmanit, këtë ngjarje nipet e kabrit e Abdullahut eksplorator, ja më kuptua se Të të të, ashab të pejgamerit, sa sëllëm, i kushtoni vëmen të madhe edukatës familje, sa përën. Andaj, të, të, të, të inkuadruar të gjithë këtyre njerëzve familjarur në këtë, jep e kuptu se ashab të pejgamerit, sa sëllëm, për cilin din fillimisht të këtë familjarë të tyre, të këta afrëmit të tyre, pas taj të këtë tjirët. Dhe marrë një e këtë imësimin nga një njëpit Abdurrahmanit, pas taj marrë një e mësimin nga Djale Abdullahu, Njerëzoprisi, ja më kuptua një sukses të edukatos sa ashabë bër fëmijët e ty nafton. Qëso sot ka plot për shembull, sa so ka ngjarje, sa so ka prrujah, sa so ka di turi, ti so më s'a mund të ket baba, por djalësh k'edh dikun tjetër nafton. Do të thotë, absolutisht nuk është në at vi, nuk është nat, në, në në në, në shteg, nuk është i interesuar që të merd diçka nga të partë e tij aftë. Dhe kjo padyshje më e kuptua po një dështim në procesin e edukimit. Po varet kush e fajtore. Nuk po them që fajtori është kjo pala apo e pal, por si proces, momenti kur kur dëvietrit nuk arrin të të mësojnë të rritë si duhet, vazolidh për para, këtu kemi një dështim në lidhje me xheneratorat. E që ky dështim nuk ishte dë në kurë, shogut pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gazet parcelën në momentje çdo ras dën gjorësh do fjalë që kishte ndonë ku në pejgamberit alayhi salatu wasallam. Zotn kush i përcilnit ona këto mësime të më pejgamberit. Bëj te sahabëve çndëjojnë nga popullarta e tyre. E pastaj ata nga popullarta e tyre kurse marrë më erdhi i pastër, i kulluar, i sigurt ky burimi i shporgjisatur. Gjithashtu e dyta a shohim, do thotë, ë shikone më ndëruar, ishte verbruar, është i shtyr në mos, mirë po nuk është ndarë nga xhamia. Nuk është ndarë nga xhamia. Do thotë, edhe pse kishte ujt për përcjellës për, për udhëçës, gasë shoktë pejgamberit sosmë është edukuar në namazin me xhamat. E që sot fatkecësht, kjo edukat më nga në të njësi muslimana mënë. Ndërso namaz një me gjemat në të nërrodër, krahas, do bis, në shpërblim që e ka. Që ka thënë pejgamberi sa sëllëm, se namaz një me gjemat më bivlerësën namaz një individual, 27 fish. Nuk thëtë 27 sevapë e ma shumë i kimo falë në gjemi, jo 27 sevapë me numra. Po 27 fish, para mëna do thëtë një pjesë e këti fishi, sa ka sevapë e këto. Nuk dhjet, Nuk dhjetë, andaj kalkulimet numerike të shpëllimit të namaz me gjematin të pa mundshme Ne edhive të sa so, so fisht ma shumë Do të atë është namaz me gjemat imbiblesua dhe në, në një mas individual Për e këta shuji dhe sahabët nuk e lanë kur Për e edhe ka pas në të atilë si kurse Ebu Musa el Eshaj radiallahu, radiallahu taalanu e të tjerë Ishtë ndë është të edhe në shtratin e vdeket së smur e ndëgjën në, në zanin nga që ishtë pranë gjamijave Nuk për dhe më një kush që ishim pra në gjamijave, u ordranin familjarë që ti kaplin përkrahu, i vendosin safë në gjami më u falem të. Pra ndaj ka shumë nga të këtilë, që realisht nga shtrati i vdekjes, erdhe në gjami, dhe, dhe vend i vdekjes të tyre, në vend të shtrati të bë, vend i faljes. Në vend që të vdesin në shtrat, vdekën në vendin e faljes, nëse ishde në ruku e kështu më radhë. Derin kujt janë dhe ishin të përkushtuar që të vinin në xhami. Ndërsa sot vrim një neglizhen fatkeqësisht një për arsye të më të vogla, madje edhe për arsye fare, lën namazet, veçanërisht namazet që kanë vlerë të mëdha, namazet që kanë do të thotë të gjitha me vlerë, por prezenca në disa namazet më e veçantë se disa namazet tjera, sikurse është namazi i Sabatit e namazi i Ax-i Xumurat. Prandaj pej asap të peqamos nuk mund të paramendonin që dikush pa arsye e lën orden xhamia. Më dia në disa transmetime sikurse Çedran është thënë se në kohën e pejgamberit (sallallahu alajhi wasallam) vetëm njerëzit e njohur me duftursi apo realisht neglizhonin pjesëmarrjen në xhamat, nga se ishte pakupshër për ta që njeriu me besim të shëndosh, njeriu me iman të mirë, besimtar që ka kuptuar drejt fen edhe ai pa arsye lënë prezencën në xhamat. Kjo është e pakupshër për ashtë pejgamberit (alajhi wasallam). Për këto thënë sublimali Kardhiallahuni pra në një rast, tha i tha tabin se po shoh që ju disoj gjëra po i shih të vogla ndërsa ne në kohën pe si e pejgamberit Allahu i traytonim si gjëra madhore ne smrime para manudishka po i thynë namazin me xhamatat. Nga sa ka filluar gjenerat pasjërat e Muuzbe rëndësia e namazit me xhamat. Do të thash përveç shumëmit dobi shumë ta të, të unitetit e të, të përkrahas, të, të soliditetit e të, të mbështetjes dashurisë bashkimit mos mbanë me këtë rrugë dobi të shumë ta realizojnë. Prandaj nuk I lenin e shabë të dobi me u ikë bashkë ashtu Andë edhe në pleqërije shë e kabin Radjalanu e angashtë në dialën e vetë Me marë përdore, me e quë Me i donë shemblë konkretë Se edukata me praktikë është shumë me e fëqime Se edukata me, me teoria Nësë ashtu të dobi tjetër që mund të nëzirim Këtu ndërsa për fundë është të nërruadër Me gjithë që rastin vetë në vetë Diri në fundë Diri në fundë të rastit Kabi nuk është personalitet i dëshiruar Në rast Diri në fund Në fund kërë të pëndohet, të pranohet, të të këthet E, ta një të ndronë situatë ati Ama gjatë tërë këzë Transmetimin nuk është personalitet i dëshiruar Mirë pa Për mos të amëshef djen Dhe për mos të amëshef atë që ka ndodh Ishtë të gasim që vetë në tyre Ta prezentojnë edhe në këtu situata Por që në gjore atë e jetës aftër Njerës të mësojnë aftër dhe kjo është shkolla e modhe që i kishte edukuar pejgamberi sahm të di që ata ta tejkalojnë vetë në atë. Dhe, dhe për hir të të mësimit të të tjerëve, do të bisë të tjerëve, ata tejkaluan. Ka bi ka pas mundësi që gjatë raste disa aspekte mos u pranojnë fortë tek u rrezhën gjohërsë hadith, nuk është thënë pejgamberi sahm se duhet të përzin preciz, precizë. Ishte një ngjorie, por te vren sai nuk mshifta asgjë. A pse kishte vështësi nganjëherë me thonë që këmbuk këto tek këto mthanë këto vepruan, nuk ishte lehtë për ta. Megjithatë e kështu të kaluar vetën e tij apo. Dhe ne kemi shumë këto probleme se shumë probleme ndodhin tek vetëja jonë. Nëse sot studuojmë dhe, dhe analizojmë shumë probleme që ne kemi, realisht janë probleme të prodhuara nga egoja, janë probleme që vijnë nga neفسë, jo që realisht janë probleme serioze që ndoshta i ka shkaktuar diçka shka jashtë vetes sonë apo. Dhe mjafton një tekalim i vetvetës për muzive probleme, thonë. Mjafton sinqeriteti për muzive probleme e kështu me radhë. Për. Dhe kështut ishtë një asap të pejgamërësëm që i dukua në gjendratat E të regoj i paremendo nuk ishte let për babën Mi të regoj djollit vetëse një farvoha këtune Së pa të shku me pejgamërësëm Veç anisht në atë ko kur Ishte ishte do me thonë uh, Pasuria me madhe ishte me thonë se E kun pa pejgamërësëm, se ne më diqka ma shumë për të Me thonë, ti ke pas rast me pa pejgamërësëm Ke pas rast me shëqnu në ndruke si shku me ta Kë is Edhe masi kishte kaluar nuk kishte me e le të më e ka dhua pun. Por Kabi e te kalevet te ia. Edhe ngjëni më tregu biva ti për këtë arsye edhe djali i Kabet Abdullahu do thot kur e pa çfarë babe ka, dhe do kur e pa do thot se realisht për për të mësuar mburrë me këtë ngjarje dhe ai u bë transmetues i kësaj ngjarje. Është sikur se nuk u kompleksua Kabi nga këtë rast, nuk u kompleksua Abdullahu që të flasë për babën vetë shto. Nëse realisht kisht e përshvat mburë Edhe pëse të rgonë të një aspekt të erë të jetës ati Një problem, për me gjithat Me gjithat ishte uh, Ishte nga ta që uh, Kisht e përshvat më mburë Kisht e që kam e kalzu Nëse epilugë i kësë nëgjore në fundë ishte pozitiv Epilugë i kësë nëgjore në fundë ishte Një garantë e Përlimit të pendimin nga Nga anë e Allah Gjallewala Edhe kjo të nëlozën sikus e kelam e përme Në fundë � Suksesit më të matë më të për sahabët apëton Do të shash të rinë këtë rastë Se cili ishtaj suksesit më dorë të asabët e pegamerët e asabëton Do të dhëtë që të thuaj Allahua ka falë më katët Ata për këtë jetërrin Ata për këtë përpjekëshin Që ta arrinë knasinë Allah qëllewala <coughs> Dhe pas ju kurizua me sukses kjo në gjarje Me garazën nga Allahua Sa Allah shtë i knachur Abdullahua nuk priton të mjë kazu këtë bote se Baba e O është vërtet që sa shku këto po më përancësh mëse për babën tëm Kazbit ajo ti kuron që Allahu ja ka fol gjinot edhe Allahu është i kënaqur me ta. Prandaj sa është mërzit që të kemi çfarë tu la të të lëmë të arshme. Do të thotë kemi bërë gabime, kemi bërë skelja. Caktuara jemi njerëz, por në fund tihet një epilog i rendëshëm që kanë me shikatën burrën. E kemi pas kështot, na kanë lënë kështot, ata kanë bërë kështu e kështu me radhë. Nga thënë të kaluara, derisa thoshta të, të paraton nuk kanë pasur shumë dije, nuk kanë pasur shumë mundsi, nuk kanë pasur shumë aftësi me zhvilluar shumë gjëra. Mi pa sakrifica e tyre, sinqeriteti i tyre, gatishmëria e tyre me pjesë e mençëtuat nga basho natë me un burr më ata, të vjetrit ton, gojllar të vjetër, agjelerat xhamatë, njerëz përrisi që sakrifikuan e kontribuan nga seralës, ajo që na u përcell është sinqeriteti, vërtetësia, sakrifica e këtyre radhave. Ande sa mirë është kur njëri lën diçka që kur vjen pas ti Mburët ma që kalen, krenohet ma që kalen, ma dje transmitonat histori me kënësi dhe me ëndje, nga se ka që kam e kalzuahën. Dhe kjo neve në bënë që, me dvërtimi të kujdeshëm se, qëfar historie përshkuem sëtë ne, sa thua vol, historinë tonë që ne e shkrujnë me fjallet tona, me veprat tona, me qëndërimet tona, me bindet tona, a do tjenë krenarë gjënate arshme ta transmitojnë, apo dhëtë jenë të të rruar, po përpër, po dhe qështë si kam pas mund të jenë munu, dhe si si kalim dhe me e kazuat histori, apo jo jo, dhe ndonjë të gjithë të detalë. Nësë turpujem nga asë të detalë, nga sa ta me të vërtet ishën të sinqert, e të vërtet e ishën të rrima e kështu më rrallatër. Gjitha këtu janë ato që rralisht dalin nga nxarja e kap i benmanikut, dhe sikur që të si ka nxarja dhe shumëta, që dhëtë fillimin e kësaj ngjarje në njëri, inshallah në takimin e arshëm, ne sallallane manduar që ngjarjet e biografisë së sirr së pejgamberit të drejtonitën ton dhe ngatua të përfitojim për jetën ton dhe gjithashtu me ato ngjarje ne realisht të kalojmë jetën ton duke duke jetuar paqëbardh, duke jetuar me dinitet, duke jetuar me nder, me vlerë, me tort dhe me moral dhe gjithashtu të dalim të ktil paqëbardh dhe të falur dhe të shpëtuar për Allahu xhalla xhelalu. Ky është një hyrje përgjithëse para çka do të mësojmë e shpresoj të takoj prapë në takime të ardhshme zoti ju leloj shpërbledhë ndërroj drejtator sallallahu alejhi dhe muhammedin dhe alemin dhe sahabe sallallahu alejhi dhe asemi kather